Працівники, які не цінують роботу, їм не потрібні. Тарілки, яких сьогодні виявилось чомусь дуже багато, дратували. Він навіть спробував упустити одну на підлогу. Та вона зараза не розбилася. Іншу він вже не просто кинув, а швергнув навмисно, щоб розгепати, щоб, бодай, так помстити з цій чортові с'юзен, завдати збитки в цій конторі» але тарілка навіть не думала розпадатись на складові частини. «З якої дітькової смоли їх виготовляють? Оці дітькові тарілки!» Знову-знову знову рахував, перераховував. Ні, тут він не заробить нічого, лише змарнує час. Зате у барі Фаусто офіціантом він зароблятиме по 20 доларів за годину. 20 помножити на 8 годин вийде 160, помножити на 5 днів на тиждень вийде 800 – Помножити на чотири вийде 3200 доларів, а за три місяці відняти вартість проживання, харчування, додати чайові, які чи не подвоюють платню офіціанта. Він даремно марнує час отут, в цьому мальовничому, спокійному, красивому місці. Він приїхав заробити, а не помилуватися краєвидами. У мами майже не залишилося грошей. Минуві ще тиждень. Потім ще. Дмитро намагався витрачати якнайменше, ходив тільки обідати. Вечерю замінював пончиками. Але інтенсивна праця вимагала нормального харчування, тому бодай через день мусив вечеряти. За наступний тиждень вийшло 170 доларів. Але ця математика не тішила. Треба їхати в Лос-Анджелес. Чомусь було страшно зриватися з місця. Якесь недобре перечуття гнітило його. «Але математика, ті прості дії додавання та віднімання, оцей час, що спливає без вороття?» «Чим довше він вагатиметься, тим менше часу залишиться для того, щоб заробляти по-справжньому». Наступного дня він таки перейняв Сьюзен дорогою до контори. «Чи можу я розрахуватись і поїхати?» Він потрапив під недобру руку. С'юзен бігла розв'язувати якусь термінову проблему. Щойно приїхала велика група туристів і виявилось, що бракує місць, а вільні номери досі не прибрані. Саме це й хвилювало її насамперед, а зовсім не доля якогось хлопця з невідомої країни, якому сміє не подобатись сплетня за таку некваліфіковану роботу. І С'юзен, не зла за натурою загалом жінка, вчинила зло. Не бажаючи нікому конкретного поганого, Ця симпатична, доброзичлива, богобоязлива, слухняна жінка, цілком випадково, поспіхом, не беручи до уваги, як щось другорядне, дорогою від одного корпусу туристичного центру до іншого, вирішила людську долю. До того ж, долю не тільки Дмитра, але й його матері, та й цілої родини загалом. Якби потім хтось розповів їй, до чого призведе її єдине слово – що порушить це слово у поребігу речей, як вплине на подальше життя однієї зовсім маленької української родини, якого болю і страждань завдасть людям, які випробування змусить пройти. Ця симпатична і богобоязлива американська жінка наймення Сьюзен, мабуть, жахнулася б і не повірила, що саме вона, отак похабцем, бігцем, не завдаючи собі праці зупинити і розтлумачити людині з іншої країни закони і правила країни власної, закони жорстокі і невблаганні, що саме вона і спричинила до всього, що станеться далі. Вона, мабуть, не хотіла цього, не могла хотіти. Вона, мабуть, навіть не звернула уваги на цього хлопця з незнайомої країни, який заважав їй виконати свій обов'язок і якнайшвидше дістатись до корпусу, біля під'їзду якого скупчився десяток людей». Доля цих людей, що призвели до їхнього парку свої долари, хвилини їхнього очікування з можливого невдоволення, ці короткі, мізерні хвилини невдоволення американського туриста були, поза сумнівом, безмірно важливіші й дорожчі, ніж доля цього хлопця та його родини. І вона цю долю вирішила. «Ти звільнений. То я можу отримати мою платню і поїхати до іншого міста?» Перепитав для того, щоб пересвідчитись у тому, що правильно зрозумів Дмитро. «Ти звільнений і можеш забиратися звідси хоч сьогодні під три чорти до будь-якого чортового міста». Роздратовано гукнула Сюзен і цієї ж миті одягла на обличчя любу привітну посмішку. «Любі леді та джентльмени, трапилось маленьке непорозуміння».